تمام درا بلادين والصلاه الله وعلى اله وصحبه ومن والاه بعد اني كاول يا طلاب ketika kuisoma risalah alubudiyah cha احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن بالله التيميه الحراني رحمه الله تعالى عليه <تصفيق> كل قوه جواب يا كوانزا كوشيانا نا الأبودية أو او المال عباده نيني عباده وما فروعها نا vigawanyo vya Tulisimama katika nukta ambazo kuwa alikuwa kitaja dalili za kuwa viumbe wameamrishwa kwa ibada Tukataja dalili kusiana au akataja dalili husiana na viumbe kijumla wote wameamrishwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kisha akataja Kusiana na mitume alayhi salatu wassalam kadhalika wote wameamrishwa na hilo na wameamrisha umma wao kutii hilo wakadhalika akataja dalili kusiana na malaika na nabia alayhi salatu wassalam kadhalika وإنجاء chini ya amri ya kuamabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala tulishia katika nukta wa qala Ta'ala anil-Masih alladhi ud'iyat fihi al-ilahiyyah wal-bunuwah kuwa kadhalika al alidaiwa kuwa ni Mungu au muabudiwa na ikadaiwa kuwa ni mwana wa Mungu Taala Allahu anthalika akataja aya ye kadhalika almasihi Isa alihisalam innahu in huwa illa abdun an alayhi wa jaalnahu matalan libni isra'il ye sio illa mja katika waja wa Allah وتعالى wa ta'ala ambekuwa anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa mamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha endelea Sheikhul Islam kwa kutaja adilla za kuwajibisha ibada juu ya waja hususan walikuwa bora ataja walahadha qala an lan deposam tume sallallahu alayhi wasallam katika hadith sahih alaypokial imam al-bukhari min hadith ibn abbas radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wasallama la tutruni kama atratinna sara isa ibn maryam fa inna ma ana abdun fa qulu abdullahi wa rasuluhu hi hadith عمر بن الخطاب رضي الله عنه اكتحاجا ketika mimbar ku almskia mtume sallallahu alaihi wasallam akiambia umma wake la tuturuni msi nisifu alitra wasema al-imam al-baghawi rahmatullahi ta'ala alayhi mujawazatu al-madhhi aw al-haddi fi al-madhhi ni kuvukia wal kadhibu fihi pamoja na kudanganya katika kumsifu kumtaja mtu kwa mambo ambayo hana hayo anayosifiwa kwa hiyo hii huitwa itraa mtume sallallahu alayhi yanha ummatoo la tudruni msini sifu kwa sifa ambazo kuwa sina wala msindanganyie sifa kama walivyokama atratu nasara isa ibn maryam kama walivyompachika manasara Isa ibn Maryam sifa ambazo kwa asizake wakasema kuwa ibn Allah ta'ala Allahu an ni mwana wa Mungu kisha wakamfanya kuwa ni thalithu talata ni mmoja wa watatu katika miungu kwao na wakamnyanyua katika martaba ya kuabudiwa Isa ibn Maryam Mtume sala wasallama akataza umma wake kufanya hilo fa inna ma ana abdun walakin mimi hapana shaka kuwa mimi ni mja na mtumwa katika watumwa Wa Allah Subhanahu wa Ta'ala akafunza umma wake wakitaka kumsifu wa msifu wa kusema fakulu abdullahi wa rasulu nitajeni na mnisifu kwa sifa hizi mbili abdun kuwa ni mja mtumwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo sina sifa zozote za Uungu wala kustahiki kuabudiwa wa rasulu na changu ni kuwa mimi ni mtume wa Allah subhanahu wa taala kwa imekuja hii hadith au hii dalil katika huu mwezi mnaasaba kuwa ni mwezi ambao kuwa hudai watu kuwa wanampenda mtume sallallahu alayhi wasallama na katika madaha ambazo kuwa wanaomtika mtume wa sallallahu alayhi wasallam mambo ambayo kwa hana mambo ambayo kwa hayastahiki mtume sallallahu Alaihi wasallam sijui wako wapi na hadithi kama hii je ni katika kumtwi mtume sallallahu alayhi wasallam au katika kumkhalifu na kuziba masikio na kujifanya kuwa hawajasikia makatazo hayo kwani katika mamadi ambazo kuwa wanazisoma katika burda na mingineo katika mwezi kama huu rbi awal katika kum, sifu mtume sallallahu wa wasallam na mengine ni katika ghuluu ambokuo yafikia ushirikina ni katika ghuluu ambokuo yafikia ushirikina iyadham billah kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii hadith Asema kuwa yeye ni abdun abdullah ambaye kwa anamwabudu Allah subhana wa ta'ala na nimjumbe amekuwa afikisha ujumbe alotu كذلك الله سبحانه وتعالى امتجع متموياته اسمع شيخ الاسلام وقد ناطه الله بالعبوديه في اكمل احواله <تصفيق> ان الله سبحانه وتعالى اممصفه كوصفه يا عبوديه اتومه وككي الله سبحانه وتعالى كاتكا حاله الاكملف لما يسمى فقال في الاسراء سبحان الذي اسرى باديه ليلا امتكسك tokamana na upungufu na aibu zote Mola ambaye kuwa Asra alimnyanyua mtume wake au alimsafirisha katika wakati wa usiku minal Masjid al-Aqsa min al-Bait al-Haram masjid al toka Masjid Bait al-Haram al mpaka katika Bait al-Masjid uh, al-Aqsa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukuka kutokana na upungufu zote kwani ndiye ambekuwa alimsafirisha mtume wake kutoka Bait Masjid al-Kaaba mpaka Masjid al-Aqsa hapa akamtaja bi abdihi ndiye aliyemsafirisha mja wake mja ambekuwa ni mwenye kumtui akamtaja kwa sifa ya utumwa na uja Wakala fil ihya fi iha wakadhalika katika kumpa wahi asema Allah subhanahu wa ta'ala فأوحى إلى عبده ما أوحى الله سبحانه وتعالى أكم فنوليا نكumpawi mjawake kile ambacho kwa alitaka kumfunulia katika wahikadhalika amsifu na amtaja kwa sifa ya kuwa huyu ni mja naam waqala fi ad-da'wa yad'uhu kadu yakununa alayhi libada na pindi aliposimama mja wa Allah yani mtume sallallahu alayhi wasallam yad'uhu akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala na akisoma Qur'an kadu yakununa alayhi libada wale majini wal kuparagana kupandiana kwa kuwa walikuwa kisikia kisomo Qur'ana ajaba yenye Ayat na usome ule mzuri wakawa wana mzingira Mtume sallallahu alayhi wasallam na kila mmoja ataka kukujikaribisha au kukuribia kumkurubia Mtume sallallahu wa wasallam kadu yakununa alayhi libada karibu wa mvoge wa mpande Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa jinsi ya kujikaribisha kwake hapa mtu Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja kuwa Abdullah alismama mja wa Allah naye ni mtume sallallahu alayhi wasallam wakadhalika wakala fi at katika kuwapa biri au challenge ataja Allah subhanahu wa ta'ala wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina hii ni challenge kwa makuresh walokuwa na ufasaaha wa na ufundi wake wa inkuntum kuntum fi raybin ndapo muko katika shaka husiana na kitabu ambacho kuwa tumemteremshia man nazzalna ala abdina tumemteremshia huyu mjawetu amemwita kuwa ni mja fa tubi suratin min mithlihi basi leteni sura moja wapo hiyo kama sura ilokuwa ilo katika kitabu hicho katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala amewataka walete sura moja kama vile sura ambu kuwa patikana ndani ya Qur'ani katika hii aya kadhalika amemtaja kuwa ni abdun, wala haja zidisha kumtaja na sifa nyingineo kwa hivyo hizi ni adilla kadhalika zenye kuthibitisha kuwa wa kadhalika wa bora wa mitume alayhimu salatu wasalamu ni wenye sifa ya uja na utumwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ni waja walioumbwa na kadhalika ni waja wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala كيش اسا سما شيخ الاسلام رحمة الله تعالى عليه فالدين كله داخل في العباده بعدا ككرري صلاه هلي لا عباده ولا واجباتك جويا واجه الله سبحانه وتعالى اسا سما فالدين كله داخل في العباده نا جواب يا صلاه الثالثه وهل مجموع الدين داخل في العباده ام لا نجي Dini zima laingia katika jumla ya ibada au la Je dini ni ibada? Je dini inaingia katika ibada au kuna sehemu mtu akiwa yuko katika dini si mwenye kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sijumefahamika? Maana kwenye fikra za watu wengine ni kuwa haswaa leo hii. Hii ni fikra ilochukuliwa chokaza katika dini za manasora na wengineo kuwa dini iwe imefungamanishwa na misikiti au sehemu maalum ama ukitoka kwenda katika shughuli zako na ukaingiliana na watu katika maisha yao basi usilete masaili ya dini hapa aiywa dini hacha msikitini hayo maneno yametoka upande ule aiywa waliposema mpe kaisari na mpe Mungu anachostahiki wakafarikisha baina maisha na baina ya dini hasha wakalla. sisi kwetu je ndivyo sivyo na hii fikra iko katika baadhi ya wanaojinasibisha na Uislamu kuwa akija msikitini atakuwa Muislamu akienda bungeni atahamiliana kila mtu kwa uzuri wa hali ya utu na mengineo yani bimana si Muislamu akutana na sokoo waislamu si muislamu aiyo kama ambavyo kuwa wasema ukienda Roma kuwa mromi mrumi siju ukienda wapi kuwa kama hasha kana hatuna mambo ya upu, upuzi kama huu ni mtu akiingia katika uislamu ni muislamu iwe ni usiku iwe ni mchana iwe ni gizani iwe ni kwenye mwangaza iwe wakati wa shida iwe wakati, ni wakati wa raha ni muislamu hasa je dini nzima Mtu akiwa ndani yake anakuwa katika ibada au la. Anasema Sheikhul Islam faddin kulluhu dakhil fil ibada. Itambulike kuwa dini nzima yaingia katika ibada. Pindi mtu takapokuwa, ajita kuwa, ameingia katika Uislamu basi ajue ameingia katika kumtumikia na kumabudu, Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili ya hayo waqad thabata fi sahih anna jibril lamma jaa ila an-nabi في سوره اعرابين وساله عن الاسلام نكوه جبريل عليه السلام الي يمجليى متى صلى الله عليه وسلمه في سوره بيع عربي من بدوي ايوه وسأله عن الاسلام ناقموليزا خصوصا انا الحديث نعم ما نترسمه هو حديث يا كثيري سنه حافظ بسم الله بسم الله هي بسم الله ام عمر رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اتطلع علينا رجل شديد الثياب شديد الشعر لا يرى عليه السفر ولا يعرف بِرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فاجبنا له نساله ونسدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال ان تؤمن بالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قال فَأَخْبِرْنِي عن السَّاعَةِ قال ما مَسْؤُولٌ عنها بِأَعْلَمَ من السَّائِلِ قال فَأَخْبِرْنِي عن أماراتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاة العراة العاله رئاء الش아이 في الدنيا قال ثم من طلق فلبيتكم اليه ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم فتح الله عليك حديث رواه الامام مسلم imekuja mapokezi haya kwa sahih muslim hadith ya jibril kumuliza mtume sallallahu alaihi wasallam haya maswali imane mal islam akamtajia mtume sallallahu alaihi wasallam antashhadu alla ilaha illallah akamtajia arkan tano akamuliza mal iman nini iman akamtajia nguzo sita za iman akamuliza swala mal ihsan nini ihsan akamtajia unkuzo moja anta abdallah ka annaka tarahu fa illa lam takun tarahu fa innahu yarak kisha kamuuliza akhbirni anisaa kusiana na kiyama kitatuka lini akamdibukwa kuwa kuuliza na mwenye hawana ilmu na wakati wa kiyama kamuuliza salla tano na yoo nijulishe au nieleze husiana na amarat alama za kiyama Hii hadith ambako na chuoni wahitaji kuwa imebeba dini nzima kama lilivyotaja al-Imam Ibn Rajab rahimatullah ta'ala alayhi katika sharh ya Jami'ul Bayan wal Hikam ya 40 an kuwa hii hadith ni katika hadith ambazo kuua dini ya duru ndani yake bali Mtume صلى الله عليه وسلم mushoni akawaambia ja'akum yu'allimukum huyo alikuwa ni Jibril. Huyo mbedui mlemuona alikuwa ni Jibril alayhi salam. Amekuja kuwafunza dini yenyu Kala Sheikhul Islam rahmatullah alayh. Fa hadha kulluhu min ad Hayo majibu. Aliyajibu Mtume sallallahu alayhi wasallama. Yote Mtume sallallahu alayhi wasallama akawaambia kuwa ni dini. Hiyo yote ni dini. Nini maana yualimukum dinakum yani yuallimukum ibadatukum ibada kivipi kwa kuwa ilipoulizwa Kusiana na islam akataja mambo ya dhahiri ambazo kwa ni arkan za dhahir na nilipoulizwa ku, alipomuliza kuhusiana na iman akamtajia ibada ambazo kuwa ni za, za batin kisha nilipouliza kuhusiana na ihsan ambayo kusanya dhahir na batin atakiwa atakasiwe Allah subhanahu wa ta'ala fanyiye Allah subhanahu wa ta'ala famana ya'allimukum dinakum yu'allimukum ibadatakum awafunza ibada yenu hii ndo istinbat ambao kwa Sheikh ul Islam aiywa akamjibu yule naje je dini aingia katika jumla ibada naam faddinu kulluhu dakhilun fil ibada kwa, kwa salama, makuwa, kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema kuwa amekuja kuwafunza dini aliwatajia ibada bi kuwa ibada huwa din wa din huwa al ibada na hizi ni alfadha za sharia ambazo kuwa huwa zina maingiliano baina yake kama ambavyo kuwa ulama huwa usul wanataja kuwa hizi ni alfadha ambazo kuwa ikitajwa huwa yabeba maana ya lafdh nyingine imma mutawbakatan au kuwa al-luzum uh, au bi atabammun kama ambavyo kwa wataja katika istilihat zao katika hii hadith fadakara alibadat ad wal batinah mtume akataja ibada za dhahir na batin alqauliyyah wal fi'liyyah ibada za qaul na fiil al mina wal badaniyyah ibada ambazo ni za kimali ibada ambazo za kutekelezwa kuwa kiwiliwili cha kimwanadamu kwa jeu la dalika akafanya yote hayakuwa ni, ni katika ni katika dini kisha sema Sheikhul Islam wa dinu yatadhamman maana alkhudu wa bull alipomtajia muulizaji kuwa dini yote ni ibada ijulikane kuwa ad-din yatadhamman maana alkhudu wa dhulli hii ni katika lugha ya kiarabu maana ya dini katika luga, ayo, ni yenye kubeba maana ya khudu khudu kujinyenyekeza wa dhulla na, kujidalilisha naam yukalu dintuhu fadana husemwa katika lugha dintuhu fadana ai adlaltuhu fadalla nilimdhalilisha aka dalilika ayo dintuhu nilimdhalilisha fadana akawa ni mwenye kudhalilika wa yukalu na husemwa akadhalika Yadin allaha wa yadinu lillah nam ay ya'budu Allah wa yuti'uhu ni mone kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtui wa yaqba'u lahu na kumnyenyekea kutumika hii maelezo au au kielelezi aywa yadin Allah wa yadinu lillah kisha sema fadin Allah ibadatuhu basijulikana kuwa ya, dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kuabudiwa kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watoaatuhu na kutiiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala walkhudu'u lahu na kunyenyekewa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni taarifa ya kalima din kwa upande wa lugha ambokuwa ameozanisha na kufungamanisha baina yake na ibada aliposema adinu kulluha ibada ataka kufungamanaisha baina lafdhi hizi mbili isidhaniwe kuwa ni mawili ambokuwa ya tofautiana la baina huma rabit kuna mafungamano baina ya tamko mbili nipi fungamano baina ya ibada na din asemwa wal ibada maanaha abdullu aidan ijulikane kuwa kadhalika tamko ibada katika lugha inayo maana yadlo ndani yake maana ya, ya kujinyenyekeza ndani yake usemwa twari yuqalu njia mu'abbad idha kana mudhallalan inapokuwa njia hiyo Ime hiyo imesawazishwa kad wati'athu alaqdam ikawa yawezekana kupitiwa njia hiyo ikawa ni njia yenye kupitika nam huwa ni njia, njia mu'abbad yani ime imelainishwa na ikadhalilika ikawaaweza kupitiwa Hindo mafungamano baina ya kalima hizi mbili katika katika upande wa kilugha baina ya dini ambayo ina maana ya kunyenyekeza na kadhalika ibada kisha sema lakini tutanabahi makusudio sio maana yake ya kilugha makusudio sio maana yake yekiloga yani hakikusudiwi maana ya hizi matamshi katika lugha kwani zimekuja matumizi yake katika sharia imetajwa katika Qur'an na imetajwa katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha bi ibadatihi kumwabudu maksudio sio ile kujinyenyekeza mujarrad la asema lakinnal ibada almamura biha lakini ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha tatadhammanu maana dhulli wa maana alhubbi neña kubeba maana ya kujinyekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa maana alhubbi na maana ya kupenda ghayatul mahabba kupenda upewa mapenzi fahii tatadhammanu ghayatul dhulli lillahi ta'ala bighayatil mahabbati lahu ibada alo amrisha Allah subhanahu wa ta'ala ina beba maana mbili ndani yake maana ya kujinyenyekeza kwa ki Allah subhanahu wa ta'ala na maana ya kupenda upeo wa mapenzi ulama mara nyingi alfadhi ambazo kuwa zimekuja katika sharia swala dua zaka na mingineyo wakitoa taarifa zake hutoa taarifa taarifa lughawe na taarifa nyingine ambokuwa imekuja matumizi ya hii tamko hii ni kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesemezana na waja zake <coughs> au amewafikishia ujumbe wake kwa lugha kuwa unaifahamu. Lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo lazima lafdu ya kisheria itakapokuja ije ina maana kiwango fulani ya lugha ambokuo watu wanaifahamu. Kisha ibaki kuwa yule ambaye kuwa alitumwa nayo na Mtume صلى الله عليه atakuwa ni mwenye kukamilisha ufahamu wake wa kisheria. Tufahamiane. kuwa lafdu ikija ni lafdu ya kisheria, matumizi yake ya kisheria lazima iwe ina maana ya lugha ili watu wawe wana ufahamu wake. Ibtidaan mwanzo. kuwa hili lafdu si geni kwetu. Tualijua. Kisha Mtume صلى الله عليه وسلم pindi watakopokubali hili awabainishie ya kusudiwa nini katika sheria. Mathalan as wakijua kuwa ni dua lakini akaja akaonyesha kuwa hii dua yatakiwa iwe sampuli hii sio dua ambokuwa mt mtakayoifanya mtakavyo au kwa jinsi ambavyo kwa mmefahamu la kulingana na sheria ndipo akasema sallu kama raaitumuni usalli hiyo dua itekelezeni kama mlivyo au mtakavuniona mimi naitekeleza wakadhalika lafdhul ibada wa katika lugha yao ya kiarabu kuwa ni kunyenyekeza au kunyenyekea walakin kunyenyekea vipi ni unyenyekezi ambao kwa wakusanya mambo Abdul ayo wal mahabba hapa shaiku islam antaja al mahabba na dhul mawili haya Nazo ndizo asasi ya mambo mawili kadhalika ambao kwa ni katika arkanza ibada ibada inazohitajwa arkan 4 na mara nyingine 3 mara nyingi 3 rukna ambokuo imetajwa hapa ni almahabba wakadhalika alibada ina rukni nyingine ambokuo ni ayo na ruknu raja mambo matatu haya au mara nyingine utajwa adul badala ya al-khauf al wa raja kwa kuwa mtu akinyenyekea atakuwa ni mwenye kutarajia kuwa na raja au atakuwa ni mwenye kuhofu kwa hivyo hapa ametaja mawili walakin tafilan ni kwa yako yako manne ama matatu sio kama tukupa moja hapa Sheikh ulislam ametaja nguzo mbili ambazo kuwa ni za ibada abdul wal walmahabbah ni jumlatun Ama tafsilan ni almahabbah na alkhawf war raja ambazo kuwa ndizo adl atam ya ukamilifu tayyib <coughs> adl isha fahamika mtu kunyenyekea nam imefahamika nini maana kuwa pindi utakapoamrishwa ukawa ni mwenye kutekeleza pindi utakapokatazwa ukawa ni mwenye kukomeka <coughs> imekuja katika madari salikin asema Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jawziyah rahmatullahi alayhi <coughs> fa aslu al ibadah asli ibadah naam asli ya ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha mahabbatullah ni kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kupenda vyote ambavyo kwa anavipenda Allah subhanahu wa ta'ala Hindo asli ya ya ibada bal ifraduhu bil mahabba bali kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala huwa mapenzi imetangulia kule katika taarifa ya ibada alisema Sheikhul Islam huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda ni jina lenye kukusanya kila analolipenda Allah subhanahu wa ta'ala analiridhia kwa hivyo asliya ibadani kupenda hiyo mahaba tayib wa anyakuna alhub kulluhu lillah asema ibn Kayyim, rahmatullahi alayhi na iwe yote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala fala yuhibbu ma'ahu siwahu asipende pamoja na Allah kinginecho itakuwa tafsiri ya mahaba sije pengine watu ni Aywa, amba ukua wanayo ya mali ya vitu vya kidunia na mengineo itakuja maana nini mahaba tayib au ni mahaba ya kupiga dufu ayo na kusema kwa midomo tuampenda mtume ayo ha itakuja tafsiri yake fala maahu siwahu asipende pamoja na Allah subhana wa ta'ala mwingineo wa inna ma yuhibbu liajlihi wa fihi. iwe indapo atapenda bas fillah atapenda kwa ajili Allah subhana wa ta'ala na kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala atakachokipenda mpaka kasema wa idza kanatil mahabba mahabbati lahu hiya haqiqatu ubudiyyati wa sirruha wa sirruha mahabba ndiyo hakika ya ubudia ya utumwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ndo siri ya kuwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala fahiya inna tatahaqqaqu bitibai amrihi hi mahabba mizani ya yakujulikanwa na kubainika bitibai amrihi ni kwa kufuata amrisho ya Allah subhana wa ta'ala hatukuachwa hewani tutafuta hii mahaba ni vipi kila mtu aangalie moyo wake aiywa anze kupenda hasha wakala mizani yake ni ittiba kufuata taib wajtina bi nahyihi na kujepusha na alokataza Allah subhana wa ta'ala ujua alichoamrisha ukafuata alichokataza ukawa mwenye kujepusha mpaka akasema rahmatullahi alayhi wa lihaadha ja'alata ta'ala, ittiba'u rasulihi ala man alayha Ndiposa allah subhanahu wa ta'ala akafanya naam kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam ndio alama na bendera ya hiyo mahabba ambayo kuwa imekusudiwa katika kumwabudu allah subhanahu wa ta'ala Tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na asli ya kumabudu ni kupenda. Na kumpenda Nakumpenda haitimi wala haitobainika ila kwa ittiba, kufuata. Kumfuata nani? Ittiba ur-Rasul sallallahu alaihi wa sallama. Wa shahidan liman idda'aha. Na ndio ushahidi wa atakaidai mapenzi hayo. Atakaidai kuwa mpenda Allah subhanahu wa ta'ala, apenda dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ampenda Mtume sallallahu wa sallama. بس لازم ائته الشاهد الشاهد وينويه ان يكون اوي متبيع ولا سي مبتدي اوي أو ني قال الله تبارك وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واا بيه او سماء ان الله Iwapo kweli mwa mpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala, mapenzi ya kikweli Mapenzi ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala fattabiuni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafanya sharti yake ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallama Hii ndiyo dalili ya mapenzi na dalili ya kuwa huu ni mja. Abdun mwenye kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala ibada ambayo kuletakiwa. Tumfahamiana ibada ambayo kwa Mwezingu Subhana wa Taala aitaka na utumwa ambao kwa Mwezingu Subhana wa Taala atutaka tuendani yake ni utumwa ambao kwa wenye kufuata mtume sallallahu alayhi wasallam wa, wa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yote ambayo amekuja nayo mpaka akasema rahimatullah alayhi fa yastahilu idan thubutu mahabbatihim lillah wa watubu, thubuti mahabbati lillahi lahum bidunil mutaba'ah li ni muhali sana itubutu mapenzi yao kwa kialla subhanahu wa ta'ala mahabbathum lillah haiwezekani wakawa mpenda allah subhanahu wa ta'ala na wala haiwezekani allah subhanahu wa ta'ala akawapenda ni muhali kadhalika mpaka aywa, itubutu ithbutu aywa mutaba'atu rasul kunfuata mtume sallallahu alayhi wa sallama he bi maana yamlazimu awe ni mwenye kujifunza nani mtume sallallahu alaihi na jinsi gani alikuwa katika ibada eke madhimio ya kumfuata mtume sallallahu alaihi katika kila alichokuja nacho ndipo atakuwa ni mwenye kukwea na kupanda daraja za ubudia Waila pasina kujifunza pasina elimu ya kumjua mtume sallallahu alaihi na kujua mwenendo wake sunna na dini aliyoja nayo mje hawezi kuwa mwenye kutekeleza ibada ambayo kuwa ameamrishwa kwa hivyo hizi ibada ambazo kwa zafanywa pasina elimu na kudai kuwa twapenda hazitimii sio ni uongo na madai ya uongo kisha sema ibn kaiyim rahmatullahi alayhi wa ala anna anna rasul sallallahu alayhi wa sallama, hiya wa rasuli katika hiaya, allah subhanahu wa ta'ala aka ashri ya kuwa mutaba'atu rasul kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam hii ndiyo kumpenda Allah na kumpenda mtume wake wa atu amrihi na kutii amri yake wala yakfi fi dhalika wala yakfi dhalika fi al na wala hilo halitoshei au halitoshelezi katika ubudiyyah kadhalika kamini. kule tu kufuata aywa haitoshelezi hatta yakuna Allah wa rasuluhu a habba ila al mimma siwahuma. bali mpaka Allah subhanahu wa ta'ala katika hayo mapenzi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Wawe ndiyo vipenzi zaidi kwa mja zaidi ya wote iwe katika mapenzi ambako wampenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake isiwe kunao ambako walingana naye katika mapenzi hayo au kunao ambako wako juu ya mapenzi hayo au kunau kuwa wanapendwa mapenzi ambayo kwa yagongana na mapenzi ya Allah na mtume wake hasha wakala hayo ni mapenzi ambayo yatakiwa yawe ni halisana haina musharka ndani yake falayakunu indahu shayun habba ilihi, min Allah wa rasulihi mja ana kitu kingine ambacho ana kipenda zaidi ya Allah na mtume wake wamata kana indahu shayun habba ilayhi min huma napindi mje atakapokuwa ana jambo ambalokuwa anapenda zaidi ya Allah Subhanahu wa ta'ala na mtume wake fahadha huwa shirku aladhi la ya Allah li saheebihi al endapo mje atakuwa na kinginecho anakipenda pamoja na Allah na mtume wake au zaidi basi huo ndio ushirikina ambao kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala hatomsamehe kuwa na mapenzi hayo albata kamwe kuwa ni mwenye kumsamehe ila akhiri kalamhi rahmatullahi ta'ala alayhi katika maneno haya sheikh ulislam ibn qayyim rahmatullahi ta'ala amefafanua maneno ya shekhi wake alimami ibn rahmatullahi alayhi nayo ni nini maana ya ubudia ubudia ambokuwa ni ghayatud dhulli aywa ma ghayat tabaraka wa ta'ala moja na nyingineo hajeleza kwa upana Kisha kadhalika mtu atawezaje kufikia katika kujidhalilisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kadhalika atawezaje kufikia katika kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtui katika yote ambayo kwa ana ameaamrishwa jeni njia gani utakayotumia mpaka ukawa unyenyekeza kwa hiyo amba, yote ambayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala akuamrisha ninawapenda yote ambayo kwa subhanahu wa ta'ala anayapenda jawabu asema ibn qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi kadhalika katika wabil su'ib fil kalimat tayyib wa mushahadatul asliin wa man sha'a al asliin na chanzo au chimbuko ya asli mbili hizi الذل والمحبه غايۃ الذل وغايۃ المحبه شنبوكو يا مويلي هيا ايوه اسمع مشاهده مشاهدهل مننا مشاهده مشاهدهل مننا التي تورث المحبه محبه واتقى كويطا شهوديا مننا يا الله سبحانه وتعالى جيو yako مهما الله سبحانه وتعالى جيو yako ني كايدا jubilati nufus ala hubi, man ahsana ilayhi nafsi inaumbile kuwa yenye kupenda yule mwenye kumfanyia wema nafsi zozote hata wanyama unayepaka wako nyumbani wamletea siku zote nyama wala shaka atakuwa ni mwenye kukupenda jubilati nufus ala hadha asallallahu Allah subhana wa ta'ala ambaye kuwa amekupatia neema ambazo kuwa hazina ida wala hizi sabiki la umja taketi kwa makini na akatafakara juu ya za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yake tampelekea katika kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtui katika kila ambacho kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amwaamrisha niema ya macho afya kiujumla jumla niema ya amani niema ya kuwa mzima kiakili niema ya kuwa namali, na mali na ni nyingi ambazo kwa kila leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akumiminia mtu asiwe mwenye kugafilika nayo lao takuwa mwenye akili ambokuo ni yenye kutanabahi na huna mgafala hakika bila shaka utelekea katika kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala wakadhalika mutwala atu aibin nafsi walamal mja pindi anapoona aibu na taksir alokuwa nayo katika nafsi yake na katika matendo kuwa anayafanya. hii itampelekea nini tu rithdul ni yenye kumrithisha na kumpa unyenyekevu kamili mje anapojua kuwa yeye ni mkosefu eywa, na mwenye dosari na kasoro tele basi hii inamrithisha awe mwenye wala siwe mwenye kutakabari ambaye kuwa mwona ana kiburi na kutakabari basi ajiona kuwa amekamilika Kalla innal insana la yataka an ra'ahu huyu mwanadamu sivyo ambapo kuwa Na mbania. huwa ni mwenye kuvuka mipaka pindi anra'ahu istaghna pindi anapojiona kuwa ametoshaleeka anayo mali wabania aiywa na kila ambacho kuwa anakitaka basi huwa ni mwenye kuvuka mpaka walakin pindi mja anapotambua kuwa ni mpungufu ni mwenye kasoro na msimkamilifu basi hii mpele, hii humpelekea akawa ni mwenye kumnyenyekea Allah Subhanahu wa ta'ala hii ndo maana au taarifa au hakika ibada hii ndo hakika ya ibada ambokuwa Allah Subhanahu wa ta'ala kutoka kwa huyu mja awe ni mwenye kunyenyekevu juu ya ya Allah Subhanahu wa ta'ala na mwenye kufuata yote tambokuwa, ataamrishwa thumma qala shaykh alislam rahmatullahi ta'ala alayhi fa in aakhir maratib alhubb inna martaba almisho hiya mahabba kwani mahabba ni maratib tofauti mahabba eh uh, watu wameleta taarifat kusiana na mahabba lakini kila mmoja akileta taarifa huwa ina maana siambokuo imekusudiwa na allah subhanahu wa ta'ala Siyo maana ya mutaba aiywa uh, al-allamah ibn qayyim rahmatullah alayhi katika rawdatul al muhibbin ametaja maana sitini au matamshi 60 ambazo kwa watu hutaja wakidhania kuwa ni ni mahabba ambayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja walakin siyo ametaja takriban sitini ama 50 shaikhu al-islam ataja baadhi yake aiywa fa inna akhir marat, maratib alhubbi haqiqatan martaba ya mwisho kabisa ya mapenzi ambayo ku yatakiwa aywa huwa atatayum laitwa tatayum wa awwaluho alaka na mwanzo wake kabisa mwanzo wa mahabbani alaka mafungamano baina ya wawili mafungamano baina ya wawili asema Sheikhul Islam Al alalaka imeitwa alaka litalluq alqalbi bilmahbubi kwa kuwa moyo wa mja huwa ni wenye kufungamana na kile ambacho na anakipenda na mpenzi wake ikaitwa alaka kuna alaka baina yao yani mioyo zao zina mafungamano nyoyo ya mwenzake ya mili kwa mwenziwe yaitwa alaka Thuma sababa kisha kuna sababa linsibabil qalbi ilayhi moyo unapojimwaga mbele ya mwenzake au kitu ambacho anakipenda ilitoa asbab -so aywa thumma al-gharama wahuwa al-hubb al-mulazim lil-qalb gharama ni mapenzi ambayo kwa daima iko na mwanadamu katika maisha yake anapenda gari yake anapenda mke wake mapenzi ambayo kwa daima anayo haimwachi thumma al-ishq kadhalika kunayo nyingine ambayo kwa ni ishki katika jumla ya mahabba aywa al ishku yukalu husemwa ayo riqqa kat, uh, katika alishq yani aashaqahu pindi anapo, anapo mtamani mtu kwa moyo wake wote huitwa alishq na akhiraha atatayum na mwisho kabisa ni atatayum nayo ni ukalu taymullah ai abdullah katika lugha ya arabu huitwa husemwa taymullah yani mja wa Allah falmutayyamu almu'abbad limahbubih yule ambekuwa amefikia martaba ni yule ambekuwa amekuwa mtumwa kwa kwa mpenziwe ambapo kwa hamwasi wala ha endi kinyume naye abadan hizi ni maratib za mahaba Taib, sheikh alislam kwanini amehaja haya wakadhalika kwanini al-allamah ibn kayyim rahmatullahi alayhi amefanya kutaja nam anwaa za mahabba sitini au 50 ili kubainisha kuwa ile ambayo kuwa Mwezingu Subhana wa Taala mikusudia sio katika haya ambayo watu wanadai au wanayasema katika nyoyo zao na ndimi zao ishi kumtu pengine anayo kisha akasema kuwa nampenda Allah aiyo uh, ni alaka kisha mtu akadhania kuwa Ndiyo mapenzi ambayo kwa Mwezingu Subhana wa Taala amekusudia sio hayo sio hayo bali mahaba ambayo Subhanahu wa Ta'ala amekusudia ni at au tatayum nayo ni ayo alhubu make, kuwa wamfuata ayo Taasul ilahu muhalun badi'un kama ilivyokuja katika abiyat ayo wa wako na huku wadai kuwa wanapenda na hii ni jambo ambalo kuwa kiakili haikubaliki kuwa mpenzi wako wa mwasi wadai kuwa wanapenda kisha wa mawasi laukana hubbu kasadikan la atatu inal muhib liman yuhibbu lau mapenzi yako yangekuwa ni ya kweli basi ungekuwa mtii hakika muhibb mpenzi kwa mpenzi wake huwa ni mwenye kumtii kila katika kila hali kwa hivyo mizania mapenzi ya kweli kuwa alulama katika ufahamu wa kisheria sahihi ni bitwaa kutui na kufuata wala sio yale ambokuwa watu ya wanayataja alaka ishq sababa na mengineyo yote hayo yametajwa ili yavuliwe kutokana na halisul hubbi ili ibainishwe na ibainike baina ya mapenzi ya kikweli na mapenzi mbokuwa sio ya kikweli to momba Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala atujalie mapenzi ya haki kwa dhati yake qala <coughs> rahmatullahi alayhi wa man khadaa li insanin lahu la yakunu abidallahu achambua baina yakupenda na kujinyenyekeza kwa mtu mawili haya lazima yambatane wa mtu akijinyenyekeza kumuenzie aiyo maabuduhi lahu lakini moyoni amba kuwa ndiko merkez ya mapenzi hana mapenzi naye bali amchukia ajinyenyekeza kwake pengine kwa ajili ana ana uwezo juu yake ya kimali ya kiutawala ajinyenyekeza lakini moyoni ana buhda la yakunu abidan lahu huyu hawi Ewa, ni mtumwa kwake au abidan mwenye kumwabudu wakadhalika walau ahabba atakuwa ni mwenye kupenda kitu mapenzi makubwa walam yakhba lahu walakin haji bali aonyesha takabbur lam yakun lahu hawi abidan mwenye kumabudu kama, kama kad yuhibbu rajulu waladahu wa sadiquhu kama vile mtu huenda akampenda mwanae na rafiki yake mapenzi ambayo kuwa hajinyenyekezi kwake ni mapenzi wala hakin kwa mtoto wake wala hadha la fi ahadu fi ibadati llahi taala ijulikane kuwa katika ibada ya Allah subhanahu wa taala yatakiwa yote mawili ambatane wala si moja isiwe mtu ana unyenyekevu walakin hana mapenzi au ana mapenzi wala hana hana unyenyekevu na utui bali yajibu an yakun Allah ahabba ila abdi min kulli yatakiwa Allah subhanahu wa taala ndiye awe kipenzi kikubwa mbali na kila kitu au juya kila kitu wa an yakunallaha a'dama indahu min kulli shayna allah ndiye awe yoo mkubwa na mkuu kwake juu ya kila kitu bal yaastahiqul mahabba wal bali hashtahi hilo illa allah peke yake hashtahi mapenzi makubwa na unyenyekevu na utui na unyenyekevu uh, kujadilisha ukamilifu Illa Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake hapa Sheikhul Islam ataja kadhalika au azili ku kutoa mwangaza juu ya suala zima la al-ubudiyyah al-ubudiyyah al-haqa thumma qala rahimatullahi alayhi wa ma uhibbu li Allah famahabbatuhu fasida tunshote ambacho kwa kitapendwa kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala basi ni mapenzi ambayoakuwa ni fasid Wama maudhima bila amri batul. Na ma ya Allah fa ta'dhimu baatil na kitakachoadhimishwa pasi na ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi kuadhimishwa kwake ni ni baatil kitakachopendwa pasi na maelekezi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala au pasi mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi mapenzi hayo sio mapenzi ambayoakuwa ni sahihi ni fasid akampenda mtu Si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya senti kwa ajili ya kuwa ni katika jamaa zake wa karibu na mengineo sio kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala si kwa ajili ya, ya yule ni mtui kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi mapenzi hayo ni fasid au akao ni mwenye kuadhimisha kitu naam Pasina na Allah subhanahu wa ta'ala kuadhimisha jambo hilo kuipa taadhima ya kisheria basi hiyo ni taadhima mbokuwa ni baati, Ta'ala الله تعالى. Asema Allah Subhanahu wa Ta'ala kudhibitisha hilo. Kuli in kuntum aba'ukum wa umma'ukum, baba zenu na abana hukum, baba zenu kuwa na kuwapenda. Wa abna'ukum na watoto wenu ambao mapenzi makubwa kwao. Wa ikhwanukum, na ndugu zenu ambao kwa kadhalika mnawaipenda, na mnawaadhimisha. Wa na wakezenyu waashiratukum bali na jamazenyu wote kijumla wa ni iktaraftumuha na mali ambokuo mmeyachuma mali ambokuo mnayapenda mapenzi makubwa Nam? Watijaratu na watijaratu takshauna kasadaha nabiyashara ambokuo mwachelea isije ikawa ni yenye kupata khasara biashara kuwa mwitunza siku zote wa masakin utarubonaha na majumba ambayo kuwa mume aridhia na mnayapenda waambie kama yote haya ahabba ileikum minallahi wa rasuli munatanguliza katika mapenzi kwa Allah subhana wa mapenzi ya Allah taala na mtume wake Wajihadi jihadim fi sabilihi na kupigania njia yake Allah subhana wa taala kutetea haki kama mnayependa hayo zaidi ya Allah na mtume wake na jihad fi sabili fatarabu hatta yati ya Allah bi amri basi ngojeni paka Allah subhana wa ta'ala atakapokuja na amri yake amri yake yani adhabu atakapokuja kuangamiza hayo yote ambayo kwa mnayapenda ngojeni na tuone mapenzi hayo kama yatakuwa ni yenye kuwaokoa na kuwasaidia chochote Bali aya kabla ya hilo Allah Subhanahu wa Ta'ala asema ya ayyuhalladhina amanu enyi mloamini imani ya kikweli la tattakidu abaakum wa ikhwanaakum awliya msiwachukulie na mkawafanya baba zenyu, na ndugu zenyu aulia kuwa ni vipenzi wakubwa ni stahabul kufra ala al imani kama watakuwa ni wenye kuipenda ukafiri juu ya imani zenyu na vyote ambavyo kwa vimetajwa endapo ni katika za ukafiri basi nyinyi mloamini imani ya kikweli, Msi kweli Wana wala msiwafanye kuwa ni wenzenu wamanyata walahum minkum bwalimun. na ambaye kuwa atawapenda basi huyu ni katika wadhalimu wakubwa kwa hivyo vyote hivi lazima mapenzi yake iwe imeasisiwa kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala Tunawapenda kwa kwa, kwa, kwa kwa ajili ya kwa ajili ya amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bali hata mitume alayhimu salatu wassalam kama ambavyo kwa wataja kupenda kwetu sisi mitume ni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwapenda fa mahabbatuhum fa mahabbatuna tabiatul sisi kwa penda, yafuata kwa kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amewachagua na akawapenda kwa hivyo ndipo tuna, tunawapenda wa hadhal mu'minin na chochote ambacho ni katika mali na mengineo hatuyapendi ila kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda na ameyachagua na hatuchukui kitu hatuchukii kitu ila kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala anakichukia hii ndio mizani ambokuwa yatakiwa mtu awe nayo wakazalika ataja sheikhul islam baada ya kutaja hii aya fa mahabba takunu lillahi wa rasulihi Mahabba kijumla mahabba kijumla yagawanyika baadhi kuwa ni akhi Allah Subhanahu wa ta'ala na nyingineyo kuwa ya mitume kama vile katwa kama vile kadhalika twa fa in to'a lillahi wa lirasuuli kuna kumtii Allah Subhanahu wa ta'ala na kuna sallallahu alayhi wasallam wal irdha lillahi wa rasuli kadhalika kuridisha kuna kumridhisha Allah na kumridhisha mtume sallallahu alayhi wasallam yani baadhi ya mambo ya gawanyika kuwa Allah subhanahu wa ta'ala nayo haki ndani yake na kadhalika katika waja amewapatia haki ndani yake dalili ya hilo Kala Allahu tabarak wa ta'ala wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurdu na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wana haki ya kuridhishwa yani Allah na haki ya kuridhishwa na mtume ana haki ya kuridhishwa wa liitaa lillahi wa rasuli na kadhalika kama vile kupeana na kumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumpa mtume wake dalili walau annahum radu ma atahum Allah wa rasulu na lau wangeridia yale ambokuwa Allah amewapa na mtume amewapa kwa hivyo hivi ni vitu asemashay uh, baina ya mambo ambokuwa ni mushtarak na ambokuwa ni khas ibada ambokuwa ina mufungamano au ina sehemu na ambokuo ni mushtarak katika asli yake kijina ki kijina na ibada ambokuo ni khas mambo kama haya mahabba ayu taa uh, irdwa ita ni mambo ambokuo Mwenyezi Mwenye Subhanahu anayo haki yake na kunayo haki ya wajazake ndani yake kinyume na wa amal ibada wamayo nasibha ambacho kwa yaingia katika jumla ya ibada khas naam ni ibada na kinachonasibiaana na ibada mathalan minatawakkul walkhauf wanao dalika kama vile Tawakul kutegemea na kuwa na hofu kuwa ndani yake kuna kuabhimisha na mfano wake fala takunu illa lillahi wahda haiwi illa kwa ndani al, yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika nukta hizi mbili Sheikhul Islam agawa baina ya mambo ambayo amba amba kuwa ni خاصنا الله سبحانه وتعالى pek yake na mambo ambayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala umethibitisha ta kuwa na wajazaki kadhalika wanazo wanazo na, na sehemu katika mambo kama hayo kama vile tawa lakini tawa yenyewe ni yenye kumfuata Kufuata kufuta ya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika mapenzi Nam. wanapendwa kwa ajili ya kupenda Allah subhanahu wa ta'ala wanatiiwa kwa ajili ya amrisho Allah subhanahu wa ta'ala mutabaatan hiyo li amri Allah subhanahu wa ta'ala walakin kunayo ambayo kwa haina mshiraka haina ndani yake mshiraka kama vil tawakkulu wa khawfun na mengineo falatakun illa lillahi wahada. qala Allah tbaraka wa taala qul ya ahla alkitabi taala ila kalimatin sawa'i bainana na bainakum Waambie au sema e mtume salaama enyi ahla alkitab mayahudi na masara njooni katika kalima ilokuwa ni sawa baina yetu sisi na nyinyi tamko moja ambokuwa ni sawa baina yetu na abuda illa Allah nayo ni tusimwabudu illa Allah subhanahu wa ta'ala wala nushrika bihi shay'an wala tushimshirikishe na chochote. Hii ni tamko ambalo kwa twashirikiana sote sisi na nyinyi ndani yake. Wala yattaqidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah wala ba'dhi yetu wasiwafanye baadhi kuwa ni arbab. Aijua? Pasi Allah subhanahu wa ta'ala tusiwaeke baadhi kuwa ndiyo miungu wasi Allah subhana wa ta'ala fa intawallu nenda ne pomtakua ni wenye kupa nyongo amri hii ayo fakulu shahadu bi anna muslimun basi waambie kuwa shahudilieni kuwa sisi ni waislamu ambao kwa tumabudu Allah subhanahu wa ta'ala wala hatumshirikishi na chochote hapo Allah subhanahu wa ta'ala akataja ayo al ibada ayo alla na abuda illa Allah ibadan yak Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika al-ifrad fi ar-rububiyyah rububiyyah aywa wala yattakhidhu ba'dhuna ba'dan arbaba wala ba'dhiyyatu asiwachukulie baadhi kuwa ni ar-rabb aywa mola amakuwa ni mwenye kuadhimishwa Allah subhanahu wa ta'ala akataja mambo mawili ni khas na Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sema walau ma na Allah na wakalu Allah na wakasema kuwa Allah ametusheleza Allah peke yake sayutiinallahu min fadlihi wa rasulu mwezi Mungu subhana wa Ta'ala atatimiminia katika fadhila zake na mtume kadhalika atatupa katika fadhila zake inna ilallahi ragibun Hakika sisi ni wenye tamaa kwa ke Allah subhana wa Ta'ala twatarajia na tunatamaa kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala atupatie katika hii, katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala amejialia kuwa ita kupeana nam ni msharak baina Allah subhanahu wa ta'ala Allahupeana na mtumeupeana walakin katika hasbun uteshelezi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawaambia waqalu hasbun Allah hawa kusema hasbuna wa rasulu hasbun Allah wa rasulu la bali al-hasbu haki hakiyaki Allah subhanahu wa ta'ala peki yake mwezimu katika aya kama hii akagawanyisha baina ambokuwa mambo ambokuwa kunayo mshiraka na ambokuwa haina mshiraka ndani yake faliita'u lillahi war rasul kupeana ni haki ya Allah subhana wa ta'ala na mtume anayo haki ya kupeana kadhalika kakauli kadhalika kama vile imekuja katika aya nyingine wa ma'ataakumur ma rasulu fakhuduhu wa ma'ana hakum anhu fantahu na yale ambokuwa amewajilieni nayo mtume ama amawapeni basi fakudhu chukueni wa mana haakumna wakatazeni, basi fantahu komekeni kutoka nayo. kisha akasema shakulislam wa amal hasbu wa huwa alkafi fahuwa allah wahdahu amma alhasbu ambokuwani kutosheleza nam fa huwa wahda ni allah pekee akimwenye kutosheleza kama kala taala kama alivosema kadhalika allah subhanahu taala alldhin qala lahumu nnasu inna nnasa jama jama'u Wale wala mbakuwa waliambiwa na watu kuwa mume watu wamejikusanya na kuja kuwapiga vita qad jama'u lakum fakshau hum basi waogopeni aywa kimbieni waliambiwa masahaba kuwa makureshi na mayahudi na wengineo wamekusanyikana kuja kuwapiga vita basi ogopeni aywa chukueni tahadhari Mkimbie, fazada wa hilo likawa lenye kuwaongeza imani na ushuja wa kanu wakasema hasbunallahu wa ni'mal wakeel ametutoshileza allah subhana wa ta'ala hatuogope chochote wa ni'mal wakeel na ndiye mbora wa kuwakilishiwa na kupewa iwa majukumu yote ya mambo yote ya mambo yetu mambo yote yote tuna agemeze Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala ataja kauli yao masahaba ridwanullahi alayhim walumfamu Allah subhanahu wa ta'ala kuwa alhasbu kule nam walijua kuwa ni ya Allah Peke yake Wakala ta'ala wa asema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayu hannabi hasbukallahu wa ewe mtume Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mwenye kutosheleza Ye peke yake. Wa manittabaaka minal almuminini Wewe pamoja na watakao kufuata katika waamini, Allah peke yake ndiyo mwenye kuwatoshileza. Hapa hasbuka Allahu wa manittabaaka. Hapa wa manittabaaka wewe na ni mtume na wafuasi kuwa Allah ndiye mwenye kuwatoshileza. Wala sio tafsiri yake kuwa ewe mtume utatoshelezwana na Allah na utatoshelezwana na waamini kama ilivyokuja katika tafasiri zingine au tanabi katika tafasiri zingine sio manake ai hasbu wa hasb man tabaka min almu'minin ai Islam kuwa mwezimu ndiye mwenye kukutosheleza wewe na ndiye mwenye kuwatosheleza wenye kukufuata katika waamini wa man wa dana anna almana na ambaye adhania kuwa maana ya hi Hasbu Allahu wal mu'minin ma'ahu Kua... Mwezi mungu wa umini. Ghalata, ghalata Amikosea, kuwa mwezimu ndiye mkutosheleza yeye pamoja na waumini sio sahihi faqad ghallata ghalatan fahisha amekosea ufahamu kosefu ambao kuwa ni mbaya kama kadhasatnahu fi ghairi hadha al kama ambavyo amezungumzia Kusiana na aya katika sehemu nyingine katika majmu' rasail Alhasil nikuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ibada amejihusisha nayo peke yake. Na amezitaja ibada hizo na akabainisha baina yale ambayo hudhaniwa kuwa kuna musharaka ndani yake na ambayo haina Musharaka ndani yake wala sio ibada. Yale ambayo ku yatajua kuwa na mtume anayo au na waamini wanayo sio musharaka katika ibada bali ni musharaka katika jumla ya jina, jumla ya jina. وقال الله تبارك وتعالى ليس الله بكافن عبده كذلك اسمع الله سبحانه وتعالى جي سي الله mbakuwa ndiye mwenye kumtosheleza kumtosheleza mja wake hi ni swala la kuwabala Allah subhanahu wa taala ndiye mwenye kumtosheleza mja wake wa tahriru dalika asema shakl fadhallalahu wadabbaro wa sarfahu alabd mja ambaye kuwa akusudiwa naam katika hii aya mathalan alay sallahu bikafin abda S Jesi allah ndiye mwenye kumtushileza mja wake Abda ambaye kuwa akusudiwa hapa almuabad ni yule mja ambaye kuwa alladhi abbadahu allah yule ambaye kuwa mwezimu subhanahu wa taala amemwamrisha akao nyenye kutii fadhallalahu wadabbaro wa mwezimu subhanahu wa taala akao ni mwenye Kumelekeza na kufanya tasarufu ambokuwa ataka juu yake huo ndo mje ambaye kwa akusudiwa katika hii aya wabihada al itibari falmakhluquna kulluhum ibadullah na kwa mazingatio hayo ya kutajwa kuwa huyu mja ambaye kwa Mzimu Subhana wa Taala ni mwenye kumtosheleza basi waje wote ni waje wa allah au viumbe vyote makloku na kulum ni vi, ni waje wake allah subhanahu wa taala al abraru minhum wal fujjar wayma na waufu wal mu'minun wal kafirun au al kufar wa'minina makafiri wa ahli al jannah wa ahli an nar wani kuingia peponi mwezimu atujalie na watakao ingia motoni kadhalika ni waje wa allah subhanahu wa taala idhu huwa rabbuhum kulluhum wa malikuhum wani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwanao wote na mlezi Nam, wa wao wote la yakhrujuuna an mashiatih wa qudratih hawa epukani na kadari Allah subhanahu wa ta'ala bali wote waingia chini ya maamuzi Allah subhanahu wa ta'ala wa kalimatihi tamati lati la yajawizuha barru wa la fajr wakadhalika waja wote wa chini ya amri allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwa hakuna mwema au muovu ambaye kwa ana anaiponyoka amri ya allah subhanahu wa ta'ala na kadhaa ya allah subhanahu wa ta'ala inapokuja fa masha'a kana wa illa bi wa atakachotaka allah subhanahu wa ta'ala kitakuwa hata kama wajehao hawkutaka wa masha'u illa bi-masha'u lam yakun nao atakachotaka allah subhanahu wa ta'ala asipotaka halitakuwa kwa ni sheria islam katika hii nukta aturejesha kule mwanzo wa darasa tulipotaja kuwa waja wogawanyika katika vigawanyo viwili waje kuwa ni watiifu kwa allah subhana wa taala waitwa ibad wakadhalika kuna waje ambokuwa waingia chini ya amri ya allah subhana wa taala nam na qadwa na ya allah subhana wa taala Pasina na wao kumwabudu allah subhana wa taala hii ni baisha kama tulivyotaja kwa mtu asije akadhania kuwa ilipotajwa abd abd aywa alay sallahu bi kafin abdu unja kwa maasi yake kadhania kuwa ya ni kadhalika ni katika waja wenye Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda hasha bali kuna farku baina ya waja watuifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na waja kuwa hawana utuifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakika iblis kadhalika ni katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala ambokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumu zake zipita za juu yake na kabo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yapita juu yake kwa hivyo mnja akidhania kuwa yeye na maasi yake kadhalika ni katika jumla ya waja wa Allah Subhanahu wa ta Ta'ala basi afahamu au ajue kuwa amefahamu ufahamu ambao kwa sio sahihi kwani ibilisi kadhalika ni mja katika waja anaoaumba Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini si mja amekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampenda bali mje amekuwa mwezimu subhanahu wa ta'ala akusudi au uja na utumwa ambao mwezimu subhanahu wa ta'ala anautaka kutoka kwa huyu mje ni utumwa na awe ni mje ambaye ni shakur moje kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii qala allah tabaarakata'ala afa ghayra dinii allah ya buhun Walahu aslama man fi as-samawati wal ardi to au karaha wa ilayhi yarja'un je dini ingineo, iso kuwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio ambayo kuunaitaka hawa wenye kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala na kukhalifu amri yake jeu wataka dini nyingine yani wataka ufahamu mwingine wa ah, adhan dakika 10 barikallahu feek waje ambokuo wadai kuwa ni waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasina kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala Jewa wanayo dini nyingine mbokuo wanaitaka ambayo sio aliyoamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kutuiwa na kuabudiwa na ilahi aslama lahum min samawati wal ard tu'an wa karaha walayhi na ilahi wata walu kwa mbinguni na ardhini naam ni wenye kumnyenyekea Allah Subhanahu wa Ta'ala tu'an kwa kutaka wa karahan na kwa lazima walayhi yurjaun na watarejea kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala Hawajui kuwa vyote vilivyoko mbinguni na vilivyoko ardhi vinamnyenyekea Allah Subhanahu wa Ta'ala na vinamtii Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutaka na kwa kutaka kwa kutotaka kwa hivyo mja asidhanie kuwa yeye kuitwa mja basi aingie katika ni ni ni naniyo ibada ambayo au uh, ni viumbe vyote ambokuwa akusudiwa kuwa humo ndani yake la Allah Subhanahu wa ta'ala anapotaja kuwa mtu awe ni mje wa Allah Subhanahu wa ta'ala sio kuwa katika viumbe bali tiari ishapita hilo hata iblisa anakiri kuwa ni yani mje wa Allah lakini si mja mwenye kumtii Allah Subhanahu wa ta'ala yatakiwa mtu awe ni mje mwenye kutii na kumfuata Allah Subhanahu wa ta'ala katika yote ambokuwa ameamrisha Ah uh, atatamsamia hapo kwa ni kande gambi wallahu aalam itakuja inshallah maelezo husiana na tofauti baina ya ufahamu ya lambakuwa tumetaja tofauti al farq baina al abd mu'min wal abdul mu'rid baina ya mjambekuwa ni mu'min na mjambekuwa a jiita ko ni mja lakini ni mwenye kukengeuka mamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni ipe ambokuo Mjezimu subhanahu wa ta'ala amtaka mja awe Ewa? je awe ni mja muumini au basi mjarrad kuwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika jumla ya viumbe vyake wallahu alam. barakallahu fikum jazakumullahu khairan